«Що тут сталося?» – поцікавився він. «Я тебе викликаю, а ти мовчиш і мовчиш». «Життя штука надто мінлива, відповів я. «Як от море над нами». «Життя штука надто мінлива, відповів я. «Як от море під нами». «Шторм?» – уточнив він. «Бери вище, я би хрестив його родоначальником усіх штормів табур. І здається, що по лівому борту бачу монстра». Якщо в нього є хоч на мізинець розуму, він буде цілитись уднижче, а, вже поцілив. І в нас теж був тільки що, повідомив Блейз. Монстр чи шторм? Шторм, уточнив він, двісті загиблих. Не падай духом, підбадьорив його я. Викличеш мене пізніше, а наразі, братику, тримайся, гаразд? І він кивнув на знак згоди, і за його спиною сяйнуло кілька блискавиць. Ерік знає, скільки у нас війська», – додав влезь перед тим, як зникнути. Довелося з ним погодитися. Збігло ще три години, перш ніж буря почала вщухати, а потім через купу часу я дізнався, що ми втратили половину флоту. Причому на моєму флагманському кораблі зі 120 членів екіпажу загинуло 40. Добряче ж постарався сильний дощ. Так-сяк через море над ми і прийшли. Я взяв колоду і витягнув з неї карту із зображенням рендома. Зрозумівши, хто його викликає, він одразу сказав. «Повертайте назад!» Природно я запитав, чому. «Бо якщо вірите Левелі, Ерік вщент рознесе вас. Вона каже, що треба трохи почекати, поки він перебіститься, а вже тоді виступати на нього. Може, десь так через рік». Похитавши головою, я відповів. «Вибач, ніяк не виходить, надто багато було втрат» поки дісталася сюди, тож зараз або пан, або пропав». Рендом понизив плечима, немов кажучи, «що ж, і я тебе попередив». «Але ж чому?» – запитав я. «Перед усім тому, що словом я щойно з'ясував, що Ерік може впливати на тутешню погоду», – мовив Рендом. «Але ми все одно ризикнемо». Він стинув плечима ще раз. «Аби ти не казав, що я вас не застерігав». «Я він точно знає, що ми йдемо сюди?» А ти як гадаєш? Чи він по-твоєму кретин? Та ні. Отже, він знає. Якщо я зміг довідатися про це у Ребмі, то він бере, це тим більше знає. Я подумав, Корвіне, про тебе, коли побачив коливання ціней. Як не прикро це визнавати, зізнався я, але у мене ще від початку експедиції не дуже добрі перечуття. Однак то Блейз її затіяв. Тоді облиш, хай тільки він залишиться без голови. Вибач, але я не можу так ризикувати. Блейс може і перемогти, а я веду флот. Ти говорив із Джерардом і Кайно. Так. То ти, мабуть, знаєш, що на морі у тебе є шанс. Але знай, Ерік навчився керувати судним каменем. Я зрозумів це з тотешніх придворних пліток про його двійника. За допомогою того каменя він може впливати на погоду в тих місцях. Це точно. Тільки Богові відомо, що Ерік ще може зробити... За допомогою судного каменя Дуже шкода Сказав я Що ж, доведеться нам перетерпіти Не можу допустити, щоб кілька якихось штормів Убили наш бойовий дух Корвіну, скажу тобі чесно Три дні тому я розмовляв з Еріком Он як? Так, він сам напросився А я погодився, бо мені було нудно Отже, Ерік дуже ретельно описав мені Свої оборонні порядки Мабуть тому, що Джуліан розповів йому, як ми приїхали з тобою вдвох. Ерік хотів, щоб ці слова дійшли до мене. Можливо, не сперечався Рендом. Однак це не міняє суті його слів. Не міняє, погодився я. Тоді нехай Блей сам веде свою війну, сказав Рендом. А ти зможеш атакувати Еріка пізніше. В Амбері от-от відбудеться його коронація. Знаю, знаю, але вдарити по королю не важче, ніж ударити по принцу, хіба ні? Яке тобі діло до того, як його зватимуть у мить твоєї перемоги? Що так, що сяк, однаково це буде Ерік. Твоя правда, сказав я. Але я дав обіцянку, то забери її назад. Боюся, що це неможливо. Тоді ти просто дурень. Можливо? Що ж, тоді хай там як удачі тобі. Дякую. Ще побачимось. Ми попрощалися. На серці в мене було неспокійно. Невже я ліз у пастку? Ерік не був дурним. Хто зна, можливо, десь попереду і чатувала смертельно небезпечна пастка. Зрештою, я понежав оперся перся на поручні і знову засунув колоду за пояс. Бути принцем Амбера означало жити гордо і самотньо, не розраховуючи на чиїсь довіру. Тепер мене не дуже тішила подібна перспектива, однак і вибору не залишалося. Звичайно, Ерік мав прямий стосунок до шторму, який ми щойно пережили. І, схоже, це цілком узгоджувалося зі словами Рендома про те, що він може впливати на погоду в Амбері. І тоді я подумав, а чому б не спробувати й мені? Коли я вів флот на Амбер, місто буквально засипало снігом. Це був найстрашніший буран з усіх, які я міг щинити. Величезні сніжинки почали падати й на океан. Що ж, якщо Еріку силі, нехай зупинить те, що є більш-менш нормальним для цієї тіні. І він зупинив. За якихось півгодини завірюха щухла. Амбер був неприступний мов гора. Як не крутий, прообраз усіх міст. Щоб не змінювати обраного курсу, я залишив усе, як є. Погода в Амбері такі підвладна Ерікові. Що ж робити? Флот цілком зрозуміло плив собі далі. Прямо в пащику смерти. Що з цього приводу можна сказати? Другий шторм був лютіший за перший, однак я ні на мить не випустив з рук штурвал. Не булопцював електричними розрядами, цілячи стільки у кораблі. Шторм розметав нас, наче шкаролупки. І потопив ще 40 суден. З острахом я викликав Блейза і запитав, чи сильно потріпала його війська буря. У мене залишилося зо 200 тисяч бійців, повідовив він і сказав, сильно повінь. Я переповів йому почути від рендома. «Що ж, дуже схоже», – погодився Блейс. «Однак то не привід повертатися назад. Керує Ерік погодою чи не керує, ми все одно його поб'ємо». «Хочеться вірити». Запаливши сигарету, я сперся на кермо. Незабаром мали побачити Амбер. Я вже вмів користуватися тінями і знав, як потрапити в місто сушою. Однак кожен із цих способів мав недоліки хоча з іншого боку ніколи не буває так, щоб геть усе було тобі на руку. Ми пливли далі, і через деякий час море навколо нас поглинуло, немов несподівана хвиля пітьма. Почався шторм, ще дужчий, ніж два попередніх. Якимось незбаганим дивом ми вирвалися з його нещадних чорних лап, та він нагнав на мене добрячого страху. Становище видавалося загрозливим, бо ми були у північних водах. Якщо Каїн дотримав слова, то наші справи ще так-сяк, Якщо збирався нас атакувати, він мав для цього всі умови. Я вирішив, що Каїн нас продав. Зрештою, що йому заважало? Тому, побачивши його наближення, я вишукував увесь свій флот 73 в судно до бою. Коли карти вказали на Каїна, як на ключову постать, вони або збрехали, або були напрочуд точні. Флагманський корабель Каїна рухався на мене, і я попрямував йому на зустріч. Зустрівшись, ми розвернулися один до одного бортами. Каїн дивився на мене, я дивився на нього. Можна було б зв'язатись і через карти. Одначе Каїн вирішив інакше. А що був у кращому становищі, ніж я, то саме він за фамільним етикетом визначив спосіб зв'язку. Каїнові ж явно хотілося, щоб його чули всі. Тому взяв рупор і закричав. «Корвіне, здавай командування флотом і здавайся сам, по-доброму. Чисельно я тебе переважаю. Вам тут ні за що не пройти». Я подивився на нього через хвилі, тоді теж узяв рупор і запитав «А як же наша домовленість?» «Анульована і недійсна!» – прокричав Каен у відповідь. «У тебе надто мало сил, щоб ударити по амберу. Тому краще здавайся, принаймні збережеш людей!» Обернувшись через ліве плече, я поглянув, наскільки високо піднялося сонце. «Будь ласка, вислухай мене, брате Каене!» – попросив я. Прислухайся до того, що тобі скажу. Де мені передишку, щоб я порадився з моїми капітанами, і перш ніж сонце підіб'ється до полудня, ти знатимеш нашу відповідь. Що ж, чудово, відразу погодився Каїн. Не сумнівайся, вони правильно оцінюють своє становище. Коли він це сказав, я дав команду розвернути корабель та пливти назад, туди, де нас чекали основні сили флоту.